Залишились прощання на тихім пероні і дорога крізь сірий вечірній туман. А хотілось зібрати твій сміх у долоні і носити під серцем, немов талісман. Залишилось лиш марити давніми снами, рахувати секунди безсонних ночей, А хотілось схопити твій усміх губами, потонути у хвилях веселих очей. Вогник потягу швидко розстав у тумані. Та я знав, що в мені залишився навік Твій терпкий і несмілий цілунок останній, Той, що губи і серце обпік.